який має займатися моїм поселенням. Потім, коли від нього отримую дозвіл у вигляді невеличкого клаптика паперу з написом «Валя посели киянина», ще хвилин двадцять чекав пані Валю, на якій була адресована записка, яка є комендантом. Захекана Валя вибачається за незручності, широ посміхається, що якраз отримали нову партію меблів і їх треба було розподілити. Вона проводить мене на другий поверх, зупиняється перед дверима 203 і дає ключа з невеликою пластмасовою биркою. Кидаю спортивну сумку, скидаю куртку і падаю на ліжко. Орест легко бере мене за лікоть і спрямовує до невеличкої кнайпи. Очима шукаю вільний столик і знаходжу його неподалік від галасливої компанії 20-літніх дівчат, які розмовляють і сміються. Орест каже, що пригощає. Я особливо не заперечую. Відходить до стійки, бачу, як він читає меню, веде пальцем по білому паперові з написами блюд, говорить до бармена. Поруч мене голосно сміються дівчата. Мимоволі дивлюся на них і зустрічаюся поглядами з симпатичною пофарбованою в рубін кобітою, в якої над верхньою губою пірсінг. Вона на мить застигає, не відриває погляду, але до неї звертається її дебела сусідка, пострижена під каре. Попльовка зірвалась. Орест сідає поруч. За кілька хвилин молоденька пані в білому фартушку ставить перед нами невеличку каравку горілки, два овочевих салати, склянки з томатним соком і попільничку. Перед тим, як принесуть картоплю фрі з котлетами, Орест пропонує перехилити по одній. «За зустріч», – каже він. «Не за останню, випиваю». На мене знову дивиться червоно волосе з металевою цяточкою над верхньою губою. Ніби механічно показую, що цілую її. Від подиву в неї розширюється оченятка. І продовжую розмовляти з Орестом. «Мені надзвичайно сумно без тебе». Почуваюся незатишно. Він безперестану базікає про свій клятий коледж, про інтриги між викладачами, про те, хто з ким спить. Я мало не позіхаю. Силкуюся його слухати, хоча мені прізвища та імена його колег нічого не говорять. Можливо, я їх візуально і пам'ятаю, але згадати не можу. Враз я ненавиджу себе за те, що є... Заручником долі, що змушений зараз сидіти з цим ідіотом, слухати його маразми, теревені про людей, до яких мені нема діла, змушений стовбичити в цьому містечку, приймати екзамени і вдавати, що все це вкрай важливо, що це моя робота, мої обов'язки. Я хочу он ту, червону волосу. Дивлюся йому в очі. Рідна моя. «Пробач мені, насправді я не прагну цієї дівчини. Просто, просто я більше не можу слухати його». Орест стає раптом зосередженим і полохливим. Увік дівчини навіть бояться поглянути. Він нахиляється до мене через стіл і напівшепотом каже, що про це краще забути, якщо хочеш здоровим покинути наше місто. Поведінка його змінюється, він стає небалакучим. Ми мляво говоримо про хто зна що. Орест певно думає, що я все ж таки буду клеїтися до червоного волосу. Хай думає, це навіть краще. З ним настільки нудно, що я намагаюся відгородити свою свідомість від його словесного потоку і думати про своє. Добравшись до свого помешкання, роздягаюся і падаю на ліжко. Слава Господу, що хоч один день минув у неволі. Відчуваю, як змерзнув у ноги. Шукаю тазика, аби набрати в нього гарячої води і зігрітися, бо коли цього не зроблю, протягом ночі бігатиму в туалет. Тазика, як на зловківнаці, нема, що правда у санвузлі біля унітазу стоїть поливане відро. Це мене трішки веселить, але чорт би побрав цей клятий санаторій, Нема гарячої води. У вечірньому санаторії чути регіт, вигуки, шум музики. Іноді звуки стають сильнішими, а іноді приглушеними.